Baxian hori jakin dut, hoi eta hiru urte agiren egarra ekin, ainitz bestak uksitu, zikirua eta bestegisane. Bazen lekiatzu beti urte guztiz beten ginen, eta nire zoriatzen intzuan horrekin, bat egin telau eta urte guztiz beten ginen, Uh, ideen, bo, ba, batzen, bestetsu, eh eta ta ba biztatu ere horik eh uh, agiresin uh, biotsetik uh, maitesin fineso uh, kantazia uh, lenik uh, ani tira iria uh, litur uh, garrekin ta gaur hasteko estup irik jo nergu nergu miata eta Baxin hori nahi nuke egan bihitz, baxin botzat, erzkola errekin abatida anitz botzat, hori baxin botzat ez da engusiz haitzen. Gernot, eh, ez dela antzei izanen.